Поклав перед собою нарізаний папір, праворуч авторучку, вулицею існували тирехівці, смішні ниці в своїй суєтності. Іван Кирилович заплющив очі. Бруднувата провінційна сірість на деревах, траві, на обличчях, розбурханий безплатною виставою натовп. А в натовпі велетень дугу що спробував на хвилину стати посередністю. Його божевільний танок з ножицями в руках. Нарешті ножиці зачіпають нитку, скрегочуть, і приз – опасистий, грубий пакунок падає на землю. Тріумфуючи одинак, зриває пов'язку, сухотний парк перед ним, пащеки глядачів, що давляться реготом поновити в собі відчуття спраги високої вічної неприкаяності і ненависті до людського табуна. Натомість живі соковиті картини дратували загадного. Він бродить по кістачки в Дніпровій воді. Пишні дівочі перса, сповиті рожевим купальником рожеве сонце у березі. Іван обліг грудьми стіл, стис голову долонями, втупився в лискучий аркуш паперу. Але й це не допомогло. Можливо, стомився, чекаючи вечора і тиші. Змусити себе до праці, зґвалтувати власний мозок. Отже, він зрізає приз, хапає пакунок і похопцем розгортає. Натовп напружено мовчить, чекає. Він зриває перший шар паперу, але за ним знову папір. Він знову розгортає і надибує на нову обгортку. Тепер він шматує папір як власного ворога. Натов починає сміятись. В людському стовпиську народжується регіт, а паперу немає кінця, шар за шаром, пакунок худне, регіт росте, переможний регіт юрми. Ще папер, ще, біля його ніг, купа пожмаканого паперу, а в його руках паперовий клубок. Нарешті останній аркуш паперу розтерзано і порожнече. В його руках нічого не лишається, він нічого не виграв. Він програв герць із масою, його одурино, нице й підло, а натовп помирає за сміху. Натовп. Що натовп? Згат озирнувся, став гарячково прибирати на столі. Редакторові папери сунув до шухляди, чорнильне приладдя поставив на рештування для книжок. Навіть календар смикнув з-під настільного скла, аби не відволікатися. Для творчості потрібен простір. Натов пригочиться, Натов помирає за сміху. Він повторюється знову про сміх і про Натов. Треба свіжі враження, свіжі слова. Тільки не панікувати, не панікувати. Ось вона, хвилина, заради якої він живе другу добу з вчорашнього вечора. На може і все життя. Його надії – виправдання у герці з посередностями. Ніяк не сконденсує думок, бо досі не знайшов певного заголовка. Заголовок виструнчує новелу. Добрий заголовок – половина справи. Це чи не краще буде олівцем? Я і люди. Вельми претензійно і не точно. Він – лаконічно а густо і з підтекстом, якого не кожен редактор второпає. Так-так, саме він. Похавцем вимальовував на першому аркуші під власним прізвищем великими літерами «Він». Тепер вона зродиться, його найкраща новела. Ось вона, свята мить натхнення. Більше піднесеності і взагальнення – сучасна притча, ідіотський шепіт за стіною. Він гнівно мовить «Ницьому натовпу», Шефіт за стіною в друкарні сволота не вимкнули репродуктора. Він гнівно скаже Ні, він не зможе творити, доки не вкоротить язика репродукторові. Ось чому не міг зібратися з думками, не дивина, шарпав двері редакторового кабінету, секретарської, ламав нігті, намацуючи на шахи ключа від друкарського цеху, ронув з розетки штепсель, аж репродуктор гайднувся. Витер з чола холодний під. Нарешті тиша. Часто пишуть, що людина з часом виховується, формується. Це так. Але стрижень, основа характеру лишається майже незмінними протягом багатьох років.